щоб тебе хлопці чи дівчата цілували. Під час цього обряду мати сипле зерном та насінням на всі боки, а хор співає пісні, де говориться про жаданий добрий урожай, багатство та родючість. Після третього обходу навколо діжі старший боярин веде коня напоїти. Він зачерпує води малим кухлем і дає її пити коневі, тобто лє її на кінець вил чи грабель. Набравши ще раз у кухоль води, він передає її через плече іншому бояринові, що, взявши його, кидає таким способом через плече, щоб він, упавши, розбився. Тоді мати кидає вила, а бояри ламають їх та розкидають шматки на всі боки. Примітка. В деяких місцевостях на вила сідає не мати, а старший боярин. Мати тільки йде за ним, розсипаючи зерно на всі сторони. І це нам здається логічнішим. У Болгарії, коли молодий йде по свою молоду, мати виливає перед ним казан води здіймає свого пояса та вішає на воротях, щоб цілий кортеж пройшов під ним. Після цієї церемонії починають виряджатись у дорогу. Пісні, що їх співають тоді, не залишають жодного сумніву щодо архаїчного характеру цього походу, до якого потім додано новіші риси дружини, а ще пізніше – елементи козачі. Темна хмара небо криє, Дощик накрапає, Йде і важко до Марусі, Як мак процвітає. Жених іде до невісти, Як місяць до зірки. На соколовому пулі Злетілися соколи, Межи ними соколонько, Межи ними севесенький, Крилоньками махає, Летітоньки гадає, в темний лісоньки межи чорні галоньки. Там му галонька мила, гому гніздечко вила, вила перевивала, вінком пообкладала. Запис Чубинського. Коні стоять в загороді, Копитами в соломі, а ногами у золоті. Сипте пшеницю в нові корита, коні і важка кормити. Поїдемо в велику дорогу до Мого тестенька, слава Богу. А в Мого тестенька троє ворітець, В одній ворітці місяць засвітить, а в другій ворітці сонечко зійде, в третій ворітці молодчик в'їде. Запис Чубинського. Серед поля широкого село стоїть, а в тому селі вогні горять. Коли вогню ковалі кують коней боярам. Козаченько сідлає коня, Збираючись на полювання до лісу зеленого. З того лісу він подасться до села, Де живе дівчина весела. Хлопці говорять старості, Що вони поїдуть через поля широкі, Через води глибокі, За ліси темні, просять його не забути шаблі блискучої. Ми зрубаємо ліси, поставимо мости через море, ми пройдемо за море, знайдемо там молоду дівчину. Ой заграно забубнено ранейко, ось збирайся, князю Івасю Борзейко, та поїдемо тихим Дунаєм до замку, Постаємося в отри рядочки на ганку. Там будемо білий камінь лупати, чей би могли молоду Марусю поймати. Запис Чубинського. Чотири коні ворониї впряжено до воза. Я вдягну свого віночка і піду шукати молоду дівчину аж до межи божа. Сто та двісті дівчат на ярмарці в межи Божі. Але не кохаю ні одної з них, бо там нема моєї суженої. Я пущу вірки моїм чотирьом коням вороним,